Oi gente, vocês pensam que eu tinha ir embora, né? vou embora não, gente, de jeito nenhum que eu vou embora desse lugar maravilhoso. Eu só resolvi preparar de todo o meu coração uma homenagem para um dos mais importantes recordistas da pecuária de Goiânia, E eu acho que falando em Pecuária de Goiânia, não tem como le não lembrar desse nome, que é Cristiano Araújo. Ele deixou um legado maravilhoso de como ser um artista grato a tudo que tem, de como ser um artista humilde e de como agradecer a Deus todos os dias por tudo, por tudo que ele conquistou. Com certeza, ele amava muito mais, muito mais o que ele fazia do que eu e do que muitos artistas por aí. Isso transpirava, transpirava do Cristiano, com todos os seus defeitos e qualidades. Essa homenagem vai de todo o meu coração para ele, um dos nossos recordistas da pecuária que botou mais de 70 mil pessoas aqui dentro desse negócio. De um outro amor, e quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender. Se você só vou lembrar que quando tudo começou Você é a mulher que Eu sinto sorrir Me mudou. Pois você é Pois você, é pois, você é pois você meu bem mudou acho que você não entendeu que quando o amor se acaba na verdade nunca se amou sigo o seu caminho que eu vou em busca do meu acho que você não entendeu que quando por favor não tente me achar você não gostaria do que vai encontrar que sou feliz com esse amor como jamais serei. É, eu sou muito orgulhosa de ter conhecido você e sou muito orgulhosa de saber o artista que você era, e que tudo que você fazia e que até os seus defeitos eram para fazer o melhor trabalho para o seu público. Você é o nosso anjo, com certeza. Goiânia tem muito orgulho de você. A pecuária de Goiânia tem muito orgulho de você. Muito obrigada pelo legado que você deixou nessa terra.